A titkos ballang szaszkatontól délre, ahol a Szacskacsúban folyó a Péritszeri át, nagyon meredek a partja. A várostól körülbelül két mérföldnyire pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy ballangokat váljanak bele. Bruce, Murray meg én ott rendeztük be nyári főhadiszállásunkat egy öreg ballangban, amelyet még hobók váltak ki maguknak valaha régen. Alaposan alá is dúcolták gerentákkal meg teszkával, hogy bene omoljon. A ballankokkal borzasztóan kell vigyázni, mert ha nem elég erős kerendák tartják a mennyezetét, könnyen beomlik, és aki bent tartózkodik, odavész. De a mi ballankunk prima ballank volt, ezt papa is megállapította, amikor kijött megüstálni, hogy biztonságban leszünk-e. A ballangnak ajtaja is volt, deszkára szögezett bádoglemezből, és a mennyezetébe kéményt is eresztettek. Belül egy plics féleség terpeszkedett, amelyre leheveredhettünk. Széknek pedig két ócskalátát használtunk. A padlón száraz szénát hintettünk szét jó vastagon, és a szén alatt egy titkos ködöl rejtőzött, ahová eldughattuk különösen féltett kincseinket. A folyó egy hármas ugrásra esett az ajtóntól, és a közelben terült el egy jókora hamakzátony, amennyil a limánytól lelassult csodrásban úszkálni is lehetett. Pontosan az átonnál állt szaszkacsúan legmagasabb nyárfája, amelynek egyik vastag ága messze kinyúlt a víz fölé. Az ágon egy bevágás látszott, amely mint a kötél nyoma lett volna. Azt mesélik, hogy valaha réges régen a rendőrök egy indiánt üldöztek, aki erre az ágra akasztotta fel magát, hogy ne fogassák el elevenen. A nyári szünetben hetenként legalább kétszer kijöttünk ide a ballangunkba, és rendszerint magukkal hoztuk az uhókat is. Hú, hú könnyűszerrel megtanult a bicikli kormányán utazni, de pityogós képtelen volt megőrizni az egyensúlyát, ezért őt a csamagtartót szállítottam, egy erre a célra összebügykölt ládikóban. Többnyire Korcsi és tartottak. Közben valahányszor csak lehetőségük nyílt, meghajkoráztak egy tehenet, vagy nyulapra vadáztak a pliénin. Miután végig a harmadik sugárúton, rátértünk egy régi indián ösvényre, amely a folyópart magasán haladt végig. A ballangtól nem messze, a bicajokat eldugtuk a füzesben, leereszkedtünk a parton, és egy titkos csapáson közelítettük meg rejtek helyünket. akadt néhány garázda sihetár, és nagyon nem szerettük volna, hogy azok felfedezzék a ballangunkat. Hú-hú imádta ezeket a kirándulásokat. Egész úton ide-oda ugált a kormányon, és izgatottan magának, vagy pedig a szotunkba tévedő kutyákat sértegette. Ahol a bicikléket elrejtettük, felrepült a magasba, és onnan a nyárfák koronája fölött követett minket. A ballangnál rendszerint a közelünkben maradt, mert a elkóricájt előbb-utóbb mindig felfedezte egy-két varjú, amelyek menten odacsődítették mérföldes körzetből az összes a hogy csófalutásukkal kiűzék húhút a világból. Ilyen karhó zuhanó repülésben szárnyolt a barlang ajtajához, és addig törömbölt rajta harkas csőrével, míg be nem engedtük. Nem mintha félt volna a barjaktól, de kínzói annyian voltak, hogy nem tudott megbírkózni velük. Ami pityokost illeti, ő rendszerint sem mozdant a barlang biztonságából. Egy nyári délután olyan melegünk volt a barlangban, hogy elhatároztuk úszunk egyet. Septében letabáltuk a köncénket és már is indultunk azon versenyezve, hogy melyikünk jut át először a homokzátonyra. A következő percben már ott lobickoltunk az ártöny csücskénél és fenekestől felkavartuk a finom fekete iszapot. Ezzel az izappal szédületes csatákat lehetett hűvni, mert kiválóan alkalmas volt lövedéknek. A puha csúszós kolyóbisok csodás szuppanással jelezték a teli találatokat. Valahányszor úszni mentünk, hú, és elkísért minket, és feltelepetett az akasztott ember fájára, ahonnan jól láthatta a mulatságot. a víz fölé kinyúló vastag ágból nézelődött, és minél hangosabban rajtsúraztunk, annál nagyobb iszkalomba jött. Fel alá csárdásozott az ágon, harsányan hóhogott, és a tollát borzolgatta. Csak a vak nem látta rajta, hogy mennyire szeretne maga is tésztelni a mókában. Ez alkalommal nem is tudta tovább töltőztetni magát. Lerebbent az ágról, és egyenesen a víz szélére döcögött. Mi éppen a szátonyon hancúroztunk, és amikor megláttam húhot a parton, oda kiabáltam neki. Szia, Húhú! -hú. Hé, baggyocskám, gyere ide! Na gyere szépen! Húhú, -hú, gyere ide! Persze azt hittem, átrepül majd a nyílt víz fölött, és leereszkedik a száraz homokpadra, ahol játszottunk. Csak arról feledkeztem meg, hogy hóvónak legfeljebb annyi tapasztalata van a vízzel kapcsolatban, amennyit otthon az itató tálkájában szerzett. Most persze a keleténél többhez is hozzájutott. Tudnélik, a helyet, hogy szányra kapott volna, gyalogosan vágott neki az átkelésnek. Meglehetősen hamar rá eszmélt, hogy itt nem igen baldogul. Óriási csapkodás következett, csak úgy fröcskölt a víz mindenfelé. Mire átúztunk hozzá a partra és kihalástuk, már csak nem megfulladt. Őszintén szólva ritka mociralmasan nézett ki csapszott tallazatával, leginkább egy satnya kopasztott tyúkra emlékeztetett. A ragacsos fekete iszor sem javított a megjelenésén. Kimenekítettem a partra, de egyáltalán nem köszönte meg. Lelki virága még a külsejénél is állapotba került. Miután a vízjavárt sikerült kirázni a tallazatából, sarkon fordult, és nagy pecskesen elindult hazafelé gyalog, meg a repüléshez nem száradt meg eléggé. Még csak vissza se nézett ránk. Július közepetáján Bruce meg én kisültük a szüleinktől, hogy egy éjszakát a ballagban tölthessünk. Műré nem jöhetett velünk, mert a mamája nem engedte el. Magukkal vittük Huhút és Pityogost, és persze a két kutya sem maradt otthon. Délután kirucznattunk egy kicsit a plédire madárnézőben. Korcsi, aki előttünk futkározott, felvert a fészkéről egy plédik lyukot. A fészekben tíz tojás feküdt, és a fiókák éppen kikelőben voltak. Odahasadtunk a fészek mellé, és figyeltük az eseményeket. Alig egy óra alatt hét kicsicsi bekelt ki a szemünk láttára. Rettentően izgalmas volt a látvány, és huhút hú a jelek szerint legalább annyira értekelte mint minket. Egyszerre csak három frissen kikelt jószák kisuttyant a fészekből, és nyíl egyenesen Hú-hú Mihelőtt hú, -hú, hú, -hú adébb volna, már be is pújtak alá, és boltok csipogással nyűsögtek hatalmas lábai közt. Gondolom az anyuknak vélték az uhút, uh mivel az igazihoz még nem volt szerencséjük. hú, -hú úgy elképett, hogy nem tudta, mit csináljon hol az egyik, hol a másik lábát emelte fel, hogy lerázza róla a kicsiket. Amikor aztán a maradék négy is csatlakozott az első háromhoz, hu hu enyhény ideges lett. Végül azonban láthatólag beletörődött az anyaságba, mert finoman felborzolta a tollait, és nagyon óvatosan lereszkedett a földre. Rusz meg én fuldokoltunk a röhögéstől. Életünkben nem láttunk még ilyen murisat. A pléri csibék feje hol itt, hol kandikált ki a megtermett bagoly tollai közül, akinek hatalmas kampós csőre riadtan járt ide-oda a levegőben. Azt hiszem, hú maga is érezte, mennyire röhelyes, csak azt nem tudta kiagyalni, hogyan szabadulhatna ki ebből a kutyaszorítóból. Újra meg újra rám szegezte a szemét, mintha azt mondaná, az ég szerelmére, csinálj már valamit. Fogalmam sincs, meddig rostogolt volna a csibéken, de lassan már mi is elkezdtünk akkódni, hogy mi lesz, ha az igazi anyja nem találja meg a csemetéit. Így hát végül feltelepítettem Húhút a vállamra, és hazamentünk a ballagba vacsorázni. Csúfosan kinevettük Húhút, de a végén ő nevetett ki minket, illetve vacsora után elhatároztuk, hogy lemegyünk a folyópatra, és ott várjuk be a naplementét. A szemközti oldalon egy préri farkaspár élt, és takar egyikük mindig felkapaszkodott egy kis dombra, ahol előadta esti búcsúdalát. Nem mondom rémületes hangja volt, de mi szerettük, mert olyan érzést keltett bennünk, mintha a régi szép időkben élnénk, amikor a préri még igazán a miénk volt, a miénk a bivajoké, az indiánoké, meg a préri farkasoké. Húhú, -hú, az akasztott ember fáján guppasztott, Korcsi meg rex, a saját szakálukra partjáztak valahol. Már sötétedni kezdett, amikor váratlanul égtelen recsegés ropagás hallatszott a mögöttünk húzódó bazótasból. Amint megfordultunk, két tenyeres talpa súhac bukkant elő. Szaszkaton városának két legkomisabb kölke. Ha nem ilyen váratlan toppannak közénk, eliskoltunk volna, mielőtt észrevesznek. Most már késő volt menekülni, három méternyire sem jutottunk volna. Nem tehettünk mást, maradtunk, ahol voltunk, és reménykedtünk, hogy nem támadnak meg. Csalva kis remény volt. A két izompocsiltam már is közrevett minket, az egyik út megragadta Bruce karját, és elkezdte hátra csavarni. Hé, kisegerek, trombitálta. Igaz, hogy nektek valami ballongotok van erre felé? Picsiseknek még nem jár ballong, nekünk viszont annál inkább. Na mutassátok, Holman, különben tőből kicsavarom ennek a takonypóznak a karját. A másik langaléta engem akart elkapni, de kicsusszantam a markából. Már éppen futásnak eredtem volna, de elkáncsolt, mire elvágottam, ő meg a hátamra ült. – Vigyust csak, Joe! – fordult a haverjához. – Van egy ötletem. Ha ezek a pitrincsek nem vezetnek oda a ballankhoz egy percen belül, kikötjük őket egész éjszakára az akasztott ember fájához, hat szórakozzam velük az indián kísértete. Ebben a pillanatban vanított fel a pléri a folyó szemközti partján. Mivel épp a kísértetekről esett szó, mind a négyen libabőrösek lettünk egy kicsit. Ah, marhasság szólalt meg végül Csó, ez csak egy plérifalkas. Na mi lesz, folyák, köptök vagy kössünk a fához? Rúsz megint tudtuk, hogy a két jó csak ijeszkedt minket, de mi tagadás alaposan meg is ijedtünk. Már kinyitottam a szám, hogy eláruljam hol a ballang, amikor Húhú közbeszólt. Egész idő alatt a víz felé nyúló vastag fágon üldögélt, és mivel már csak nem besötétedett, úgy festett ott, mint egy nagy fehér paca. Nem hinném, hogy túlzottan érdekelték volna az alatta zajró események, de a pléri falkas vonítását alig, ha nem valamiféle kihívásnak értelmezte, hitátotta a csőrét és rázendített a nagy Uhúk vadásztalára. Hallottatok már nagy uhút vijogni kedves orvosóim? Leginkább éjszaka halsan fel ez a hang, amely arra szolgál, hogy felviaszza a búvóhelyről a közelben lapuló nyulakat vagy egereket. Amikor a rémült kis rákcsárló megpróbál adébbenekülni, menekülni, az uhu lecsap rá és zsákmányul ejti. Aki már hallott ezt a víjjogást, tudja, hogy kevés félelmetesebb hang van a világon. Amikor Huhu -hu rázendített, még az én hátamon is a hideg futkározott, pedig én tudtam, miről van szó. A két melák azonban nem is sejtette. Felkapták a fejüket, és az első, amit megláttak, Huhu kísérteties fehér figurája volt az akasztott ember fáján. Ennyi kellett csak ahhoz, hogy a nyakuk szedjék a lábukat. Úgy csörtöttek át a parti bozótoson, mint két randalírozó bivaj, és még fél mérföld távolságból is hallatszottak a töredező ágak krecsenései. Azt hiszem, egy végtében rohantak Szaszkatunig. Amikor már haló távolságon kívül voltak, Brúz feltápászkodott és masszírozni kezdte a karját. Aztán felsondított húgóra. A mindenségidet kurjantott oda neki. Te aztán tényleg viére rémítetted ezt a két bunkót. De miért kellett bennem is megállítanod az ötölt? Hú-hú-hú, hú-hú-hú, -hú, miközben lerebrent a fáról és ráreszkedett a vállamra.